Озвучено студією «Руда книгарня». Читає Хеля. Розділ перший. Реабілітація. Я проходжу реабілітацію. Галя насмішкувато подивилася на Сару, насолоджуючись теплою ароматною купільлю у карпатському чані. Магічка обдарувала дівчину поглядом, від якого мало не закипіла вода «Для кого ця вистава?» Сара з усіх сил намагалася тримати себе в руках «Для тебе, ти ж тут, може приєднаєшся?» Зухвало запропонувала дівчина «Галю, припини, будь ласка, я тобі не ворог» Сара благально подивилася на Галю В очах магічки забриніли сльози Галя мимоволі звернула увагу на пасма сивого волосся у завжди бездоганно доглянутій зачасті львівської чаклунки. Дівчині стиснулося серце від жалю. «Мені потрібен відпочинок. Я чудово почуваюся. Маріла мене стабілізувала. Я навіть можу насолоджуватися побічними ефектами заморської вакцини». Галя надала своєму обличчю байдужого зверхнього виразу. «То де формула?» «От бачиш, ти ж наполягала, що цікавишся тільки моїм здоров'ям, а виявляється, що тобі потрібна формула!» Розгнівавшись, Галя залишила купель і загорнулася у великий білий рушник. Сара закрила руками обличчя. «Чому ти так зі мною?» Її голос був сповнений болю. «Дай подумати!» «Можливо, тому, що ти погодилася відправити мене у нелегальний портал без жодної підготовки?» Плечі чаклунки тремтіли від беззвучного плачу. Василина недаремно від тебе втекла. Безпечніше бути відьмою у підболітті, ніж залишатися із такою матір'ю, як ти. Відійди!» Галя вибігла із невеличкої кімнати, гримнувши дверима. Сара, витираючи сльози, не наважилася її зупинити. Соломія рушником насухо витирала масну від смальцю шкіру дівчини. Молоді жінки зупинилися в одному із приватних готелей туристичного міста Яремче у Карпатах. Готель був відомий своїми рекреаційними послугами для втомлених від реальності істот. «Жорстоко ти з нею, трохи занадто», – зітхнула мавка. «Я знаю, думаєш, вона повірила». Соломія вже знала, що після кожного такого прояву невмотивованої пасивної агресії дівчина безжально картатиме себе муками сумління. «Пообіцяй мені, що ти не віритимеш жодному моєму лихому слову. Мені все важче вдається контролювати симптоми трансформації». Галя вдягла довгу вільну блузку і сіла на ліжко. «Обіцяю, але Сара розумна жінка і досвідчена чаклунка». Трюк зі Смальцем може обманути її тільки один раз. Соломія подала Галі горня із обліпиховим чаєм. «Які новини?» – спитала та. «Та небагато. За даними мого сканеру порталів, більшість із них не ліцензійовані. Деякі геть непридатні до подорожей до закордонних потойбічних світів. Портал на горі піпіван біля закинутої обсерваторії повний приводів. Він нікуди не веде». Ті, хто колись ним скористалися, назавжди там залишилися. Це небезпечний портал «Пастка», який харчується будь-якою живою енергією. Мавка відкрила поштову скриньку на ноутбуці. Хм, є хороші новини. На міжвидовий магічний музичний фестиваль, що відбудеться в серпні у Единбурзі, затверджено пісню «Засвід всталий козаченьки». Хто нас представлятиме? Із цікавістю спитала Галя, відпивши із кухля вітамінного чаю. Хвилинку. Ось наша програма. Шоу від танцювального балету «Повітрулі», вітрулі, трембіта рейв», сесія електронної музики від «Мольфар діджей». І тріо «Водяничів» із піснею «Засвіт встали козаченьки». Залишилося тільки знайти легальний портал, який не перебуває у постійному користуванні, так? Соломія ствердно кивнула, не відриваючись від пошуку необхідної інформації. Галя встала з ліжка і підійшла до вікна. На обрії виднілися довгі хребти гір, густо вкриті темними сосновими деревами. Біля входу в готель дівчина помітила самотню постать. До чорнявої жінки під'їхала зелена автівка із написом «Блуд таксі». Соломіє, думаю, я позбулася сареної Сариної її пропіки. Галя по дитячому заплескала у долоні. Підстрибуючи біля вікна, вона мало не обпеклася гарячим чаєм. Не знаю, чи колись зможу звикнути до твоїх дивних проявів безпідставної радості. І з докором у голосі буркнула до неї мавка. Я вже сказала тобі, я не можу це контролювати. Галя стиснула кулаки. Її обличчя потемніло від люті Від попередніх проявів радощів не залишилося жодного сліду «Галю, візьми себе в руки, будь ласка!» рішуче сказала Соломія «Іди прогуляйся!» Галя поставила недопитий чай на столик біля ліжка І швидко натягла джинси та кросівки Вона голосно сопіла Висловлюючи таким чином своє невдоволення Як тільки за нею зачинилися двері Соломія повільно зробила декілька глибоких вдихів і видихів. Її пришвидшене серцебиття набуло звичного ритму. В голові перестала стуганіти кров. Соломія тихо підвелася з крісла. Навшпиньки вона рушила до дверей і рвучко їх відчинила. Галя, яка підслуховувала під дверима, зойкнула від несподіванки і відскочила. Соломія мовчки дивилася на дівчину. «Я мусила переконатися, чи ти вже не телефонуєш Сарі або своєму другу Смалюху». Галя із викликом подивилася на подругу, наблизившись до неї майже впритул. «Він і твій друг також», – різко відповіла Соломія. «Проблема в тому, що ти не дозволяєш нікому бути тобі другом. Може, проблема в тому, що я інфікована і ти не знаєш, як мені допомогти?» Галя примружила очі. «Не дочекаєшся, поки позбудешся мене», запроторивши у портал. Соломія на силу себе стримувала. Вона розуміла, що Галина трансформація швидко прогресувала. І до невмотивованої агресії вже додалася і параноя. «Припини, прошу тебе. Я нікому нічого не розповім. Ми зробимо все, як ти хотіла». Галя на секунду промовчала і обійняла Соломію. «Я уявляю, як тобі важко зі мною», – прошепотіла вона. «Але ти не уявляєш, як мені важко із самою собою». «Ходімо прогуляємося разом», – миролюбиво запропонувала мавка. Дівчата мовчки повільно брели узбіччям дороги. Соломія першою порушила тишу. «Я дещо довідалась, що саме...» «Одним із найбільших спонсорів фестивалю є фармацевтична компанія «Чорнобривці».» Галя зупинилася і повернулася до Соломії. «Соля, в мене все плутається в голові. Реальне видається нереальним і навпаки. Деколи я відчуваю, що вона знає, що я її шукаю». Несподівано зізналася вона. «Є ще щось, що я маю тобі сказати». Я бачила зразки крові інфікованих істот. Мавок, відьом, тролів, навіть мольфарів. Соломія взяла дівчину за руку. Вони схожі на твої, але в жодному не було сріблястих частинок у плазмі. «Що ти хочеш сказати?» Галя висмикнула руку. У її голосі знову з'явилася підозра. «Я не знаю, якою саме істотою ти станеш, якщо Маруся тобі не допоможе». Схвильовано відповіла мавка. Тому намагайся мені довіряти, бо я знайшла портал.